هر قسم اسلامی کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار الف لام میم صاد كتاب انزل اليك بالحق ليكون سدرا خرج منه الذين بهوا ذلك المؤمن اتبعوا ما انزل لكم فا... نزول کې پسو سوره سات نه ده نزورن یو کم درشم او ترتیب د سور د قران کې وم حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې حفیته ته پپنجم کار همدغه تقیق کې دا ویلو چې ز اوس راتلم مریم نادل شو نو سورۃ مریم پس نوزور کې سرور سره سلو ختم دی ادا یو درشم دی معلومی دا دا به ست دریم سروروم کال شورت دی نبی علیہ السلام د نبوت سروروم کال تقریبا دا دریم سروروم کال ډیر سختو فزکد مشکینو زور زیاتو او بدر دې او جگې صورت کې درې مقصد دی داوت وی صورت بیان ده درې مسلو دی یو نبی علیہ السلام لتسلی او ما خضد دے فلا اکن فی صدر حرج من کتاب تاتر رہو لگلی شرمتنگو یو مسلہ دنبی علیہ السلام تسلی ادوے مسلہ رد شرک مطلقا شرک اتقادی وفیلی او ما خضد دے ادو ربکن تذرن اوفیاء الله رحمت کړي دلته داور توحید په لفظ او د ذکر کړي دا داویږي وقل امر ربي بالقيس واقيموا وجوهكم عند كل مسجدن وادعوه مخلصين له الدين دلته د توحید مسळा په لفظ او د ذکر کړي دا اور د رد شرک دواړ تاسو نه کړي و لفت نشر غیر مرتب شرک اعتقادی مکر رسول رد کئی یا فعلی مکر پاکس صورت اعنام صورت اعنام کے رد شرک اعتقادی ڈنبیو اور رد شرک فعلی رسطو دلتا اغماصلہ اکس کرده رد شرک فعلی مکر کئی اور رد شرک اعتقادی رسطو یو مسلہ تسلیل بیر اسلام تا ادوی مسلہ رد شرک اعتقادی ادوی مسلہ ترغيب الاما انزل الله خدای تکم شعر علي گله د اغيت اغیط ترغيب دا درې مسريدي يو حضرت ته تسلي رد شرک مطلقن ادم ترغيب الاما انزل الله او صورت کے پدیدریوں مسئلو ادلال نقلیہ ذکر کئی نقلی مانی لپخانون نقل دا دریو اڑا مسئلے رمتنگو انبیائی صاحبی توی نتوکورا اگا پخانی انبیاء علیہ مسلم تی اللہ را لگری دی او دا غشبک ذکر کئی یو نو علیہ السلام ادیم حود درم صالح او صلو حضرت ابراہیم علیہ السلام او پنجم شعب علیہ السلام اشرفغم موسی علیہ السلام ندیر صورت کے واقعات ستہ من الانبیاء السابقین داغه دا پوکانو انبیاء علیہ السلام حالات ذکر کئ حضرت پاک صلی اللہ علیہ دارنګ دپو دا دا واقعات ستہ ذکر کئ دلی ذکر اعتقادی چې حضرت نور ساره ارض شرک اعتقادی کړو او د قوم دلود دیگر کەی پردشي کې شرکه فعلی فاحشام کوي شرکه فعلی فاحشہ قوم دلود فاشا کړو نن جامې او د شه بر اسلام واقع ذکر کەی په دوار مسلو غلط کارونه کوئی فاحشہ کوئی او فرکې لو المیزانه کوي اورد شرکه اعتقادی اشپغم واقع د محمد اسلام کہ موسیٰ علیہ السلام سورت تحمل شدائی دکرہو از سورت تکلیفات برداشت کرو ندارہ یہ پیغمبر تم تکلیفات برداشت کرو سورت کے درے مسلی دی یو حضرت لا تسلیم درےم رد شنک مطلقن درےم ترغیب علامہ انزل اللہ او سورت کے انجام ذکر قید ممتکرین دو رسول ا دور منکرین دا غي انجام ذکر کړي چې کله هغه د الله د ګذاب نه فرمني کړو نو خلقو انجام وګوري په دې کې واقعات دور ذکر کړي یو واقعات شیطان چې شیطان ټکله نافرمانی وکړه نو دا غي انجام شول ذکر کړي د نوه اسلام شی شیطان واقعات ديال رسومات کې دونو علی السلام د قوم واقع کېږي قومونو چې د خدای نافرمانی وکړه نو انجام در څه دریندات سلورند سمود پینځن د قوملود آشپګم دمدن والو او هم د فرعونانو اتم اغه قوم نیعکفون انهم اغه ځخه باندې کې کړي او لسم اغدا اللہ حکم ایچے بدل کرو او یو لسم اغدا خالی وعلا اصحاب السب او دور اسم نبال لذی آتینا و آیاتنا فنزرق منها اہنو صورت کے نمجرمین و نمونے ذکر کئی دولست او دارنگی صورت کے واقعات ذکر کئی دی انبیاء المسلام خوانون صورت کے دادری ورل بذات بزادت دادری واقع قومنو عود اسالعہ دادری ونبیاء دشر کے اتقادی صرف متعلق لے دا کہا غی صرف عبداللہ ویلی اور دا قوملوت واقعہ دشر کے فعلی دا غی فائشکولن انجام اسشک اور دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ صرف تصالح صرف اللہ علیہ السلام اور دا علیہ السلام واقعہ پرد دشر کے فعلی اڅیدل په ګوارو اګونه دریوړم سره راو امبیاي سابيقينو تکلیف برداشت کړو نو ته ځلې ساته امبیاي سابيقينو انکار کړو نو دا انجام ششه اغې دما اندر الله قدر نو کړې نو انجام ششه مقصد صورت بیان د واقعات سراسو او صورت کې واقعات اربادي او صورت کې ذکر د مجرمینو دو سره چاغه دور مجرمین وګورا سورۃ منقصند درو مسروتا داینګي سورۃ ممتاز ده په ذکر دواقات ذنبیا او مفصل دسابکین انبیاو تقاری ذکر کوي مفصل داینګي سورۃ ممتاز ده تو ذکر دمجرمین دورو څو چاغه دور سو زمین کې الله معذب کړي دي ان دا انجام وګورا ما قبل سر مناسبت موقعی صورت کے دمشقین استعزاد رشیوا کہ نبی علیہ السلام پورٹو کے قرآن پورٹو کے داللہ احکام پورٹو کے او صورت کی انجام دمجرمین متصل رہا موقعی صورت کی چونکہ دمشقین استعزاد کرشیوا او دیس صورت کی دمجرمین انجام بیانو نمتصل رہا یا موقعی صورت کے رد شرشو پاجلاو خپل يو او دې کې رد شرشو پاجلاو نخليو نو متصرې راغلا اته راغې انجام وګرا مداغې ياومت کی صورت کې د نبی عليه السلام دلتنګي ذکر شو او ان کان قبره عليك اعزو هم تابا نگران لګي د صورت کې تسری پیغمبروا نو متصرې راغلا صورت کې د قران تعریف ذکر شو کتاب انذرناه مبارک عطا ایتونه ذکر شو حدیث صورت کی ترغیب الی القران نو متصدی را داغه دا مخ کی صورت مزامین را دا اخلی او پدې صورت کې پایو یو تشکیه اغه من ازلمو بتل د سرور زایا دې کې مغاراتني داغه صورت کې د موجوده منکرین حالت حدیث صورت کې د پوخانی منکرین حالت شيطان مشرک قومینو ورپسیو انا مو ته سره را چې دا اوسنی موجود بېمانه پرې ده د وختنم بېمانه غشراوی دي دا رته اوس بېماني کوي په خوينه ده کړی د دې وختنم بېماني کوي ماته کی صورت ختم شو په دوه لفظو ارمنا ربکا رب سریو ریکا و انو دغفور رحیم سریو ریکا تفصیل کړي یقیناً ربستاز در عذاب والا دے سنگ عذاب والا دے لکا دادل اسکمونہ شیطان قومی نوک قومی نوک قومی صالح قومی سمود دارنگی قومی نوک قومی شعب فرحان حاکفین آو عابدین دریجل مبدلین لحب من اللہ عطا الاؤکر لذی اتنا و آیتنا سریع و عراف کے در سریع تفصیل دے دارنگی سورت انعام ختم شعب فدی لفظ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمًا عدے کے دو غفران عوضہ محرابانیں آدم میں معاف کر نوح میں بچ کر ہوت نجات کر کر سالح میں خلاص شوہر میں کا بچ موسیٰ میں کا خلاص رعون میں کتبہ دیم غفور رحیم سورتِ عراف اصل کے شرحہ او تفسیر لے درستی نہیں آیا یا سوره عراف تفید پما سبقہ چمخ کې حالت د مجرمینو ذکر شو نو د دې کې د مجرمینو احوال بیانې چې دې مجرمینو حال وګورل سور آیتونه چې سورته انعام کیو به ني دوره ذکر کی نه د سورته انعام اغه الفاظ بیره رايي سورته عراف کې آیتونه دې یوسل شپک یاسر شپایت بولولاد دوسرے آیات نو یاسر 13 خلاصہ ایر اف کرا وا استعاذنا ربك قال اي وسنن لا يوم مل القيامه ميسوم سورات نصرت انام اغرفد غرا ان ربك الاسر لقاب لا من في داخل تاولست حالت مجمینو ان ربك الاسر لقاب و سنگ الفاظ کی حال تهو یو سلش پاچ پیتر ندارنگی یو سلش پاچ پیتر کی تفصیل ما اوکو نصری و لقاب تاو پی جندر ندار صورت مکش صورت سرگا سی مضمون سرگنڈل اے دا اغی مضمون دا اخلی اپا اغی مضمون تفریق ای زیو خبر اکون نور دے امن صرا دا سوری سامان نشتے بعد اکرسان پر نور پراتے دی تاز خوپ سوری ای زما زما درغاری چې زما سپخین ته درس را سومل قانون کله چې ما را سوم ودو سوري سامان نشته نو د ویل سیلایو دیو جنا بعد کسان ما ته پوسو کوي چار باغ نه لری ناراضی نو هغه موږ اشپک بجو تر رسیدې شو نو زه سبا انشاءالله شاء الله د شپک بجو نه درس وکم دا کوي ول سره تاسو زلم چې اجزان د پنور کینو او پښمنې و چې نو دغه سره مینو کو سره پیاده راته کېږي ټکه غنټه کې زمانه داسه شو زما ټوړی ته پیاده تلم نو سره پښمنم کی سارموځ کی نو سارموځ کی پوبان سلور پوالا سلور نیم یو شي نو غنټه کې سلور مینه بدل کیږي تینې متره ورسي غنیش پښته دی را ورسي یو کله وخت کوی خلک اوسګار نه او چې کوم خلک اجزان پونور نور ستین نو دا غي نشین صاف وکړی ځواب ان شاء درس پشپک شروع کوم سورته اراب کې دا څلور مضمون دي دا درې مضمون دي یو مضمون ظلمتنګو دیم مضمون رد شرک مطلقاً په تل کې د لوف نشه غیر مراتب یعنی سمانا سورته نام کې د شرک اعتقادي ردولو د فعلی ثانین نو دا لته کس کړئ د شرک فیلی رد اول کئی اد اعتقادی رست کوي کل ما ادا وَلَاَاقْسِ الْبَقَرَةِ دا سورت د مائده ده اب آقستن سورت انامو دا بقره ده سمانا بقرہ کے شرک اعتقادی مکے او فیلی رستو انعام کے شرک اعتقادی رد مکے او فیلی رستو نن دا سورت دا غیر سورتون پاک رستد وَقَلْ مَا ادا سورت مائده کے رد شرک فیلی مکے او اعتقادی دا دو صورتونه پیداتوار الف لام میم صاد هغه حروف مقطعات دي چې الله دایره معنا کوي او کنه تفصيل کې نو ان سته نو الف یا لام شل او میم صاد یا یا او صاد چې نوی اجدا وذ کریمن صاف صاد نوی نو نو وی آیاو یا سورشو یو سل یو معنا دا دا چې دا کتاب کې تاسو راولې غريشو د به بنو کتاب شي پټول دنیا کې به پور شي او انتظار او یو سل یو شپته کالو دا یو سل یو شپته کاله دا دا هارون بادشاہی د پټول دنیا اکثر دنیا دا غد لاندې دا او د ټول سلطنت قاضی امام ابو یوسف او هغه کتاب العلماء کی لري بچا ته تقوس کړي چې زکات صدقات خراج مالو وسنګ ویشم هغه ورته کتاب العلماء لري انور من دا منا کو الله پوي دا کتاب راول غلسته تا تا نني دي پسين استا کی تنچا د بیان د جن مون کتاب راول غل سره کېره په دې سره د تون زره به کېره په بیان د قران مجرمینو لرا اپن بای مومنانو لرا و بیان حکر و کم و نتابع شید آگا کتاب شراوله گل شدتا و صدر ابنا اما تافلہ که گئی بید، بل کتاب تا اولیاء مفور لفعل محصوف ده و لا تتخذو من دونی اولیاء اما نیسای بیدن لان وددگاران ما شرکو ما کتاب منا الله کتاب راولega نوخره کتاب راولega د دې کتاب تابېشا همزه به ده بل کتاب او حدیث کو شر زده ده لتبین للناس معنذ لایله منګا ته ولګري چې خلق او تاج الله دې کتاب مقاصد بیان کته ا دیاں ورته کېږي لتبین لهم معنذ لایله منګا چې مرزلہ کتاب شاید آگا کتاب چلو لگی رشتا اوستا زرفتازو نا امضیب بیدین ابل کتاب اسے لا تتبیو ددی کتاب شاید او بس چې شاید آگا خدا کتاب شاید خدا دی کتاب خلاف کی کیا آگای بلل غیر اللہ دی نظر نیاز الله اللہ دی تحریمات العباد دی امانی سے ایماندگاران بیدالانا لگ دی پندر سنجي سوره الانعام کې تفقید دی نو یې ذکر کړو اج پغم کې انا ميره حکم علقنا نظر تکه بيني غیره باغسه وقمن قرتين ادرس د کولونا علا کر دي فجا ميره دیتا او فرمانه کوي ویفی په معنا دوا دا علا کر دي من دیر کړی اراغلی دی زمونږه دا د شپې او هم او له تفصيل دی شک نه ده راغليو باز تدش پہ اباذ قائلون د قيلولې نه ده قائلہ خوب كون کيده وای د غرمي باز ترني عذاب د شپې راغليو او ام او بازه ارام كون کیو قيلل كون ما عذاب نه ذکر کړه سوي صورت کې تففيض ذکر کړه نو دا صورت کې مستفيض نه حالتی ذکر کریو علم یروک محلکنا من قبل من قرنن مکاننا هم فیلار دلتی کم نو چغه دی دعواهم چغه یا بلل دی دی کل چراغه دی دمگا زعب مگر داو نو چغه دی کله کل چراغه دی مگر دا چغیوا چی چغی کر دی انا کننا ظالمین یقنن منگا ظالمانیو دا هغه چې به والا ځانته بے ظالم ظالم وی لیکن هغه فذنور کولا نو تا با کم تا با کم تاسو بقوم د دا غل کونه چې د ګلی شو د تنبیع علی مسالم تاسو بقوم د دینه چې تاسو د انبیاو سوی جواب کړو چې کله تاسو حق پرست تو تاسو دا نو تاسو بیان وک نو تاسو د هغه سج جواب کړو تاسو بقوم د انبیاو نه چې تاسو سوی دی وَلَنَسْأَلَلْنَا الْمُرْسَلِينَ اخا مقا تاپوز با کوم دا انبیاؤنا چه تاثر سویجو دومتون را ما تاپوز کوم چه تاثر سویجو بیانو من دیتا با علم سرد اقبل اعلام سمعنا بیانو من انبیاؤ تا قبل کتاب با علم سرد اعلام زمانا دانا چه زنا پوان ما کتاب بیان کرو بېلمن سره د پوی زمانا یا له هم نورات امتونه پېن کړم دی امتونو ته پرګیتا درسان د امبیاونه بېلمن سره د پوی مونږه انو مونږه دینه پټ غایب نو امبیا چې کوم بیان کو نو حاضرم اادارې امتونو چې کوم بیان شو نو زه حاضرم اتول وی پدار دریشتیا روز کهمر حق ریشتیا نوازو چې درنی شو تعمل مواین جو راهبار د عمل کله به ذکات تللو د شي کله به سر ترشي او هر ش هلته مجسمی د عالم ک بعضې جسم لري او بعضې ارااض دي او قیمت ک به هرې جسمی د سات به جسم دقات به جسمی نوازو چې درنی شو عمل نز کامیاب کامیاببه او څو چې سپکه جوړه تر دا عمل تقفيف تاوان کې چولې خپل ځان مخي صورت کومه تقفيف د دنیوي مخي نو تقفيف د دنیوي په څیر اوبې تقفيف د اوخوي صورت کومه تقفيف د دنیوي مخه ذکر کړو نو تقفيف یو فريو پر ځای کړو صورت کې ویلو الذين خسروا انغضوا فلهم لا يمنون شلما ایت کې نو اغه مضمون دلته راورس پهونه کله دي چې دا راورس کوي نو څنګه چې نوسان کې ټول یو خپل ځان په سبب دا وایي چې زمونږ په احکام باندې ظالمين انکار کوي مکهي سوره کې الم يروا من قبل هم من قبل مكننا في راض نو را د اتاقیز نظر کرے تا اسل دنیا کے قدرت میں نظر کرے زائم نظر کرے اگر دور می دی تا غر دنیا کی گزاران ماہیش دیش ندی د گزاران سد میں در کڑی غنم اور بشے میوے لنگے ما دل زائر کرے دے زما قسم کو سی گئی دلگ دی موہ دین صورت کے ترغیب اتقیف او خفتمګه اوس مثال پېښ کړي زمونکرینو اتاقي پیدا کړم وي تاسو نو بیا ویني سورته درکړه شګنو مم درکړه دانې پیدا افای کرم الی کور بابا ما پیدا جاي ما در شګنو د شیطان واقعا دلته دین درنا د پارا دره تعذیب څنګه چې سوره بقره کې ذکر واه د ادم علی السلام د عزت چې ادم سجده اونکو نو دې وینه نه کړ کو تاسو یې کومه دوره مرسته کړې نه ذکر د شیطان شو له عزت ادم او دلته شیطان واقعي شروع کړه په سب د مجرمینو کې چې شیطان مجرم زکه شو چې دغه حکم ایمانانه نو داږي تاسو ته تبلیغ مان زليکو میرا په کوم دا هغه څراغ وره اتباده مان زله وکي شیطان د مان زله تابې نو شوي نو الله پلانت کاله او الله سشیه مده کړي چې سيده دیونو کړه چومې تا تا کاله او الله ما منا کا چاراو بللې چا من کړي راي بللې دی خبره دا چې زمونک ان کا و شیطان قرن دی نا پداکه ته عمله دور ادله له ګټه نو الله خوشه دی دی نا بازه هر جنت برو اے بیتو میسرن بنی سایت برو اسمان کیو اے بیتو میسرن زمانہ د دې زانه بل ځای دی حبوت د دې زانه څو چا غلایته دا دا نه دی بیت راغله برنه راوخله ندی مناسب تعالی راج ازان دی متبر کرے پا کې کے او دا یقین تے ذریرہ تو نیاز ذریرے اوئے شیطان محلت را کمال را تر قیمات تا نوئے اللہ یقین تا دا خلق نیچ محلت ورکر شہدے مسجاب دی تے وے خلق وی فلانے مسجاب الدعوات تے دا کمال دے دا خلق آغشان دے دولویت د کافر دعا د نه قبلې کته موږ سره فضیلت او کرامت ته نبی او شیطان لوولي دي چې خدا او تعالی ما عمر در کا دعا می د قبول وکړه دعا قبل او کرامت نه کرامت توقع او ترېد قال او شیطان پسبداږي او وایي ته نه کې پریشان نکرم ز عربی مشهور ایمان درغد ابن الراہی اغه واي غور رجل اضافه شو شي عربي غور رجل دا کوم واخوي چې کله دې وسري جون خراب شي پریشان شي نو اغه ته نه پریشان وکرم زه داغه قران کې مګر دي فاصا ادم ربهو فغا داغه مناسب نفرمانه کيا ادم راغه پریشان شو همدودي څه کوي په لغت باندې شوکانی فتر قدیر که دویم جن که ذکر کری دی دویم ابن رابی قول غوار رجل اضافه صدای شروع دارنگی ومن قولی تالا اصا آدم رب بغو فغوار دارنگی که شو غوار پریشان شو که روز بسکن خوری شیطان پس رب داغی که پریشان نکمان لرا شیطان زور پختون دی از زور پختون کبر کئی قسم پخید د اقدن نلوم قسم می ریستا پزاد چی که بنم دیتا د قرآن مخید و آده سرات ربی که مستقیما صورت اعنام کی تیشون قرآن دار خید توحید از قسمی چې قرآن مخید به که نم نبه پریزم قرآن تا مقامخ بناستن او کم تیرشی نرازم با دیتا دخی طرف نه ادرستو من بینه دیم به مخیه نا درستو نا و آن ایمانیم از این طرف از اگرس طرف نا او با مومی اکثر موهیدین ابن عباس مانا که موهیدین یعنی سرور طرف نا برا دم ما خامق با که نم با ام با چه چر تا چر تا دی نو دی بای قرآن ایسریه دی, دی گرمیتا و گورا دی وقتا و گورا خام خادن پا مسیبت افتا نو که پا دیسم نو دا شان برا ازم خط پرا لگم چه کور تراش خط ورطوری کئی خط ورطوری کئی چه کور بیماری دا تار ورطوری اینو تار بپاغیوام که دانشی نوان ایمانشم نو خی طرف نا جیب بدل پچاوام پیسا بدا سخانی نو تبا پسده وعن شمالیم ذرکی با احساسیه چوم کیا سری و دل تک چیف دیم مکوزان با وجنه شیطان پا خواب ما تر جمعه دش پی کورا نما دادای لستق ما شیطان کل کل دشان خلق را ریدی خطون را ری دو رس با جیویش پا ما, ما تا شان آوازو شد چه مونگا ملمانی و مایخوا و مردان راقلی و یومولاد گورو مایخوا سنو میده فلانی ما آوازو کم ملار شد ملمانی ما, ما تر جمعه دو رس با جیوی دش سر جوا یوسافت سراره ما تا فیو کرا زګ یوبہ جو ما تا فیو کوله لشکي ما تا ما تا دا سریدا بریدی موټره اوسته چې جوړه دې نه مارلې پلان ز سو ته وقيل نیار ما ته اسلام واپس کړ حضرت رضواني ته واپس کوم وستا په نه استفادہ لړ ما دا ایتلسم روجا ختمه جو کوجه کې د مردان تللم مولا می بازار کیږه ما یع بیمار څنګه یې وښندل په نو دا خو دای صلاح کړو چرته ډیر نه لا پینپری کیږي ځکه موټر ور وسیږي اوبانه بداو کو ما وهتاشته یی کنه لا دې من خلکين شیطان دا چې موږ یې خطر اوږي سره براشي علکه خو تراش ډیره سخته بیماری ده خپلانی تراشه ساته بیماری ده دا یو بیماری خو دا حاضر نه و ایبراهیم ته خط چې راشم غوزا ان لاخد ان کبهنم دایتا د قران مقام مرادم با دروستونه مقام او مه از نشانه اذخی ترنه غثنه او ونه اکثر موحدین پورانته به نپریدم نو توحید بسومنی و یا الله اوزه دینا بچیرټلشه مزموما اوزه دینا بچیرټلشه شی الله سمانا چې امر نمانی نو ویشالا مزموو مذھورا تاسو چې تا پسې شي د خلکو نه ډګو کم جانم تاسو نه ووند تلانی تی تا مسلو نه منره او ده ده اینا او چه سوک تا سر ای ناغب جماعت تم ما تاوی تا شاگردان خوارد گرده په پا کې که که یو جماعت جوړو جمعیت جوړو ما اکتی دکنه نون باولده که دم جماعت مدهورین جماعت مدهورین آقا کسان که اللہ رتل دی و شدل دی جماعت نور طول جماعت کونش جماعتِ مطلودین نیشتے مولارا گئے اوراز ماز پاکینو مارتا ہی مولیوے وی مولی بابی کی روڑائی میندہ خوشی روڑائی ذر رارا ہو گئے ما مولا روڑائی رارا ٹوکی سرز بجے علاقے روڑائی چی اپا موٹا ہی چی شکر دے نمائی مولیوے وی نن پکا رختام او پوسزگارشم مرالم مائسرے گوارد و نوکار ته ته نوو پلانې ماجستير ته کنه د ماښام نه دی ویاداق پولیس کټانت له نوو پلانټرل له یوې غوپې مې ټولنو واجبسته چروا ته دې نو کچړای نه په ټول باندې د خدای نه ضروري ناشته هیڅوک سره نه لري په کارې په اړه کې مجانشته د خدای نه سره نو او په سي یو بلته شي راځي کنه زوم ور سره کې نه ستې پدې نه په خنټ نه استم ما یې کړه کې سوکتا شي ملاور سره نشته چې جنازه وکم پدې خنټ نه استم ورې کې پولیس راغی اټکلای کموي پردما پړکې دلته نه په پښیو ته ورته ورغه ما چې پړته ووتلو چې کم نه مارې پای غسه وا بیچاره ته پودو هغه چې زو خطر نه پولیس کاپټان هم مال چارما نه حلته هغه هم پوهندای چې خپل یې پای ورده ایمر ته چې خان دیما اړې پاتای سره ملاقات دی ا دې نه د اور سره څوک نه ما کله کې څوک ته مسلمانان دې نه کار پکار د پدینه تور خره شوې یې اما چې په غندای شي پولیس یې ورته پرانی د نور څه راته وې وې یې موږ یې صاحب پنځه لکه چې بار لړو و نه یې ځولو وې چې دا خو زبرګره د نوې په پیلو دلې اغای روپای را جمک را روپای روپای راک را اگلی را را را اتلا مائی جی چرت را صحاب آئی تا او درو ویدو او خاتے دم ویدو کولی دو خبری مرتو پی اغاڑو بی را را را را مائی جی کرا اخلی ویدو اس را کنسو مو گئی ما دا نیدو دیدی ار پاٹا ایسا جمعاتی مد ہوجی نم پکار دید جاگا مد ناقیلم یا جماعت بکار احمد حودین اوی او ده دینا بدشوی رتلیشوی خام خاصو چستابیشو استاد دینا نتاک با کم دینا جاننم اوی اون ایدم او سیگر تا خداستا پا دی باق که دی جنت منام آمک کروا نو خی دیوانینا کم داکی تستاسو خو خی امنی دی که گی دیوانیتا کنیز دی شوی فرید تا فرید اکو محضوب باندید این تقربا نشیبا دا خلقنا چې ځان لایک مې او کو ظالم ځان لایسا کما کا سمانه د باغ نه به وزي نو ځان له بایش کم کړي تلکل جنتین اتت کو لها ولم تزلمون شیان دړ باغونو میو او کلا ا کو دا نه چې درته ظلم شریم مراد ده ودا شی په غزای کې یا حق بلغست نو منی کې کې دیونتا وسوچو لا دوارت شیطان دیر پاره یوچو لا desire کی دوارته اج پټوی د دې بندن اوراته لکه پښتانه وي الکه بربند ودی کوم یعنی عزت پدی واخله مطلب د پښتنو سی بربند ودی کوم یعنی زباخه خبرو کوم دانه چې جامع بدل لړ کوم دا په حرمه خلکو ته نه خامه خام جامع وکړي ان الله لا یامر بالفساد الله امر بل فشان کوي چبر باندې د عزت وارهسته شي ماوريانو ما منځو ته ما من اورت او, او الله سشيم ګو شيطان دایتا ندی مونې کړی را رفسه سو د دیو نن مگر کتا سو خوغداونه نشیب با بچان شی په اړسته اشیب امیشا لالچ ورک ا تا قسم خور شیطان دوارتا جز تاسو نه جنې قانون نه زدت خو مطلب د قرآن سره همیشه د پارا مفتدين فجار بې ایمان قسم کوي قسم خوړای زمون ملکه د اسلام اسلامي نظام نافذ کوو شیطان هم قسم خورل شيطان څور په خبره کوي ان لکما یقینا ز تاسو را لَمِنَ النَّاسِحِينَ اِنْدَ لَامْ دُدَلَرَهِ زِحِمْ خِرَفَا مطلب دا قرآن دا دا دا چه دا فاسقان و فاجرانو پا قسم ادبار اونو کیس تا نکی ادبار کرو ننجا نسلشو دا زیر پاگر دا رنگی دا خبره سیاسی خلق نقل لگا قسم بڑی دی قسم پخضا ہے مون شاید چلنگ حملتا ہے گورا او شیطان ذاتا نوی ان لي من الناسين منغا زناشهين نو او منافقان وي انما نحنو مسلمون منغا دغه سيانو نه يو او منن نصاحه اخلاص زمات ازر له اخلاص ته مندا هميشه بيمانه درو جنوي خود غلط او خلق بو قسم ادوار نه کي قسم يقور دارتا زتا له ده خیر قائم فداللهما دالله دا باب دا دلائد دین ده سمانا راکو جکو دواللو را دا غذای نپدو او دالله پر معنی دی جر را راکو دا دواللو را دا غذای نپدو که دا بہتر دا دخدای نمتونہ غیر نمکوز کرو پدر قلع حصو سے نوش آدم علیہ السلام قسم دو خور نوش حضرت جادہ میں دخدای نمی اغسط رے نزو دخدای عزت دونکو نوار کلا کیوسا کو دوارو دیونی لڑا نو ظایر بیزتی خپلا لہو مای ویردی لار غیر حیمائی ویردی چې پا تولا گیر چیزمون بیزتی اوشوا ظایر ش دوارو تا ما دوارو تا سواتو همار دیت دوارو بیزتی خپلا اکا سوات آورا چھے نو دیو بل نه دیتا نور چارتا پوخوا پی جانے یا دا قیدہ دا چه حاکم غلطی ہو کی تانے دار نججر تو ایک کودی کدا جانے لوکمت کود گتے ندا پتھائی دارن یہ اغلباس تکم دے عزتو ناغتے ندرشا یا غب بلا چی دارن چه ٹوڑ جا میروں کے شئی دیتا اخفل بیزتی چه پدے خوراک زمین عزت لرشا دا مانانا چه بربند شو دا حدیث معنیم کئی بربند بے آیا آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام لنبل نو بربند لاکھ جامع پاکان کیف دے نو چکل جامع راگستے نو کانی جامع اتکتو لے اب موسیٰ الحجر صوبی الحجر جامع میں کانی اتکتو لے حتی جن کان دے بنیسرائیلو مجلس نو دا دیو ینيته دي موسا اندام باندې تیرادو نو هغه یودي دي اناکي بوخاري لیکري دي چې غسلخانه کې لمبل بربند ناجائز دي اودایوب عليه السلام واقعو راولا وقان ایوب یتسلور یانن بوخاري کې دي حضرت ایوب غسل کو بربند نو د پاس انا دملخ خپل سروږ ور فاکانا یحسو فی صوبی نو آیو کول دی ملخان اللہ دسرو مخان د برا نا گردی دا ناقبارا جامع کول کې چې نیچه بربندی لمبند دی اقتصال اوریان سمانا چی تو آج رندل نو یحسو فی صوبی شو منه چوتے ینا چوتے والیو دانا کی موسیٰ اسلام چوتے والیو اوریانا بربند جامون اللہ دانا چی طول بربندو دا خدا پیغمبر بیزتی دا اپو چوتی کی دسڑی اندام نخ کاری کہ روخ دے کنا جوڑا دے دا غی دام آنا را دا. ابو خالی باپ ترہ رہے کہ سرے بو بربن نرام دی اگر چپا حمام کی او بید آیوب آقیع کہ کان آیوب یتسل عریانا فسقطا علی جراد من ذاہب فکان یاسو فی سو بی فقال الله یا آیوب اللہ عورت آیوب ما تعالی مال نظر کرے نو ایو بے ان برکتے کا خدا ستا د خیر نه بے پروائی نیستے رئے مال خود در را کر رئے خلا غ انا ان برکتے کا ستا خیر چی سور رازی نو دو تے بے پروائنم فکان یا صوفی نو جامعی کے بے اگر آجم کول جامع سوی نا چوتے لانڈو دارنگی دانتی انبیاء علیہ مسلم بر بندو او انبیاء دا کر کئی او غا حدیث نبی اسلام دی پیدائش ته کالو چې خانه کعبه جوړیدا عباس اور تئی دا لنګ بکوشکې پوګه بکېره چې کارنه ټوړې نوګه د خوږې نو حضرت لنګ کوشک نو چې نبی اسلام کارني ته کته شنشاتن او خمیسې تیږي فوج میاله نو حضرت باندې ګوشراو ته څنګه شان بربلشه په ماو یا باذ دنه پس پیغمبر بربرنولې شبابن سمانه دې چودینو به رنگانو دا نه چې بربرن ټول بربرن داغه حدیث دا مانره په ما رویا باذو ريان حضرت لنگنو لنگ نور کړي او لنګ لرکو فوج میاله چې کانی تکت کېدو نو دوشي پیاله کې څنګه ښادنه کې شو دا نه چې شو او مار ويا باذو ريان ماته دا نه یعنی عوریان بغیر دلن دارنگی دا آدیس و مانا دارا دا ټول آدیس یعنی که دا آدی خرک غلط معنی کئی او غلط را آجتون پیش کئی دارنگی دا آدام علیہ السلام بارا یو خو لہوما تخصیص دے یو بلتخکارشو یعنی آقا دا ازد جامت دلی شو دانا که اصل جامت دلی شو اشورو شو که پانی که خودی علی ما پزان بانی تر لقد تاندارنا بلا نه تمغا لرشی تمغا تلرشی اب باغ کی نو دا اغا باغ پان راق لیزن سر جوخته چه خزایو دارنگی اغا باغ من دیتلو نو اغا پان راق سره جوخته ده خصفت و نالی دا اغا وقی وی که کرا پنه گنده خصفت و نالی پنه میو گنده خصفت و خصفت و خصفت و اغا مشهور امام در فقه چاگو پنه لی گنده دا بهو گنده نو چه قوت ب نوبہ په درس او شروش ذیاره چې پانی کې خوده نه د پانی د باغ هغه با پانی په ځان کې خوده کوچوی کول اعلان اواز غلي تر مانوي منی کړی دی وننه او وی مې تاسو ته شیطان تاسو مشمن سر غنده قالانو چکردار الله ذاته او تمو په فلزان عقب بغنونه کې منتار رحم بحق وعبو کی قرآن و شریعت ده حق نبی و اوستا واغه داوی داوی نه قران پری او حدیث مزور اخلي اما بقره کې بیان کړو داغه اگر هم اونې کې مونږ بماندې مشوتاونيان حدیث کې راځي نبی عليه السلام کې بکور تراغه اړوړای ورته کې خدا نو حضرت وې انالکې عائش عائشې داړوړای کوم ځنه دا پخړه چاره وريدي نو هغه ورته وې داولې ته حدیث کے حدیثی، چی او اسوسی حوات آجوه، نو حوات دانا پریکلی، نیمی په سخان کی خورا، او ادم اسلام السلام باہر اوتے ہو، نو کی ادم باہر نرانده، نو رو رای تیار راپ راتاو، خوراک کمسیدنو آئی که دانا نو ادم خیال کو، چی دام میں واحاوارا اوڑی دا، نو ایو خورا، نو چونکی اگو خو پغلتای فرلو پی ایرا، اگو دو جنبی علی اسلام با تپوس کود چی اصینا حوواشا تب شیئ مکور راوی آئی شیئ داگی حدیث مطلب دار چی اصینا تپوس کود چی روڑای تب اکینا از انا لکی آئیش چرتن جید پکڑای روڑای اصینا حرام بی دانا چی تا تاوی اصطاد لازلونی روڑای دا اصطاد تپوس نکی چی نظر دے دی بلار شیئ شنگا پکیو گئی مائی تپوس کو کنا استا نکته تپوس نو کړي نو سرته مصیبت گرفتار شې او پریشان شې سالای کې قران وای ولقد اعتنا علی ادم فنسی ما حکم کړو او پېرو کړليو یيرو دا هغه وا پریشان شې اته قصدن خوې په تپوس لکه خښون وو پکې شابه تپوس کو کنا جره د جمعه ورځ قال او ادوار الله زيتو ګم بولدان هغه په قانونونه کې مونږ ته رحمونکې نو شوبتا ونی او الله کوم شي کله جامې نه مراد تسنیي دایته نه خامخات کې سجوره کړې ما رو شیطان نو امر پخله تیرو دا ټول د بنسایي واقعاتي بنسایي واقعاتي دا ټول تورات په شرکه کې او تب پاسېږي تب دي ا دې ده خپل وي په تب عايږي لاندې خبر زموږ مطلب وکړه لاندې مطلب اوس کورشي چې هغه په کتاب ویږي زه دې سره خبره قالو يللا کو شي باذ باذ وې د شمنان ا تاسو په دنیا کې ودري ديلي مستقر ودري دل مانم ځای asa ka bay ter د دنیا منافی سکه قالو یا الله په دې دنیا کې ته هیونه حیات به دې تري او په دې کې به مرې دې دی دا ساس ژوند مکان دی هوا کده شیطان ذکر کړه په مدھوري نو کې اتې بعد مانځلو کوي و نه کړنو شیطان باندې وښي اے اولاد آدَم راولمی گرد کاسو باندے جاما کہ پتہی عورتون اصطاسو